Er det deg? Ja, du, se her, se her En ung osloman har forsvunnet ja. i Østerdalen Det antagelig selvmord Og bygge mente kanskje at... Ja, ja, Lilian ringte meg Det er Bjørn Werner Oi, oi, oi, død ja. Men siden at Werner hadde det ingen grunn til å, til å gjøre noe sånt Etter hva Lilian sa så har de ikke funnet ham enda Men de mener at han har kastet sig i kjernen som ligger ved hytta Ja, men det må jo være en misforståelse ha? Han kan jo godt se bort Eller, eller noe... Ja, det er Wernerd ja, ja, du, jeg jag hade ju med med honom och vad i helvärn ska detta här bety? gå hela och ta liv, altså? Nei, det är nettop det. Nei? Men jag har en teori. Ja, den går ut på jag tror rätt förslätt har blivit du mördad? Ja. Men värn hade ju inte någon fiender. Aha. Lillian er selvsagt svært oppskaket over det hele. Hun vill dra opp dit nå med det samme. Men ja. hun kan jo ikke reise alene. Nei, så derfor foreslår jeg at vi utruster en liten ekspedisjon. Jeg har allerede snakket med Mørk och Bugge, som blir med begge to. Hva med deg og Sonja? Ja, hva mener du om at vi skal dra ditt opp nå? Ja, ja. Vi tar et tog som går om en time. Ja, Nej jeg vet ikke om, om hvis det er snakk om et mord... Selvsagt blir vi med? Ja, så... Ja, vi gjør det. Ja, ja, ja. så, så gör vi det da. Ja, bra. Ja. Klar, så ses vi på Østbanen. 9. august. En besyndelig uro er kommet over meg. Straks jeg kom hjem fra formiddagsturen slo det meg. Det har vært noen her inne. Noe er blitt forandret. Jeg kan ikke se si vad. Har det virkelig vært et menneske her inne? Vinduene var lukket og døren låst. Men i værelsene var det kommet en kulle. Jeg la plutselig merke til noen riper på bordplaten. Merke som efter en liten klop. Jag kommer bara sätta henne ner. Sätt dig, Harold. Ja. Jag ja. ja, advart honom att han måste på egen hand, men han hörte inte på mig. Det är på din fel. Oh, Nej. Det var ikke noe dukte mot andre, Jo, jeg kunne nektet ham og dra. Jeg burde ha nektet ham. Hvorfor i verden skulle du da? Jeg på meg at noe ville skje. du med det? Følte? Jeg... Fortell meg du. Det er... Uh... Skal jeg ta sekken din? Ja, tror jeg. Så får vi litt bedre plass her ned. Det har bestandet vært en sånn rar kontakt mellom Bjørn og mig Uten at vi behøvde å snakke men Visste vi vad den andre gikk og tenkte på. Og så... Ja, og så... Ja, det skjedde en gang noe spesielt. Det var for tre år siden da Bjørn Nærmest bodde som en ære midt nede på Drammensveien. Han holdt på med den avhandlingen om Dante som han aldri fikk ferdig. Og jeg hadde ikke sett ham på en god stund. Og så, en morgen, fikk jeg en plutselig uforklarlig anelse om att han var i fare. Og jeg gikk straks ned til ham, og... Bjørn? Björn er du Björn? Bjørn? Å, oh, herregud! Bjørn, hva med deg? Er du syk? Lillelom. Ja. Oh, jeg, jeg, jeg bare falt. jag får känna på dig. Du har ju feber ju. Uh, feber? Ja. Ja. Ursäkta. Oh, få vem bort. Få vem du? Jag blir vit. Det är gud så fruktligt där, liten. Ja, vi kan ta dig till sjukhus. Og han ble reddet i siste øyeblikk. Han hade fått en alvorlig lungebetennelse. Men ikke hadde hatt vett til å gå til legia. Typisk Bjørn. Oi, oi, oi. Ja, og denne uroen har du nå kjent siden Bjørn dro? Nei, siden før han dro. Jeg sa jo at jeg burde advarte ham. du sikker på at det ikke var Bjørn som var urolig, da? Og at du merket det? Men hva med den gangen som... Jeg... Kanske du var urolig på forhånd? Og at det bare bygget sig opp? Eller? Det kan jo ha vært en tilfeldighet at du kom inn om akkurat da han var syk, og i ettertid så har du innbilt deg av Der dette her. Det er hanget tilfeldigheter. Det er akkurat hva moderne mennesker kaller det når de ser noe de ikke kan forklare. Slik opprettholdes den bekvemme tron på at allt som skjer her i verden er en sammenhengende rekke av årsak og virkning, Nei. hvor den ene hendelsen kan forklares av den for. Nei, gi deg noe Merk. Den uron du snakker om, Lilian, mm. den kommer sikkert av de gamle sangene om hytta. Nej, det har ikke noe med den tåpelige spøkelseshistorien å gjøre. Ah, nei, men stopp, stopp en halv. Dragsug? Hva er, hva er du snakker om, Gran? Er det noe i den gamle historien du har fortalt? 10. august. I dag begynte Bella plutselig å gjøre mot hyttetaket. Jeg kom ut, og på skorstenspipa satt den fordømte kråka og stirret på meg. De svarte fjerne hadde noe glansløst sotet ved sig, som om den var kommet opp av pipa. Den skrek ikke, bare stirret med et kaldt stikkende blikk. Den hadde menneske øyne. Jeg kastet geværet til haken og fyrte av begge løp. Haglene smalt i pipeveggen, men jeg traff ikke denne gangen heller. Eller gjorde jeg det likevel? Den hevet de store vingene sine og lettet, og i den forsvant som en svart susende skygg i skogen så jeg at den manglet høyre benet.